Молодий, як то буде видно далі, не сміє бути при цьому обряді. Танці тривають цілу ніч. Нарешті всі розходяться, крім молодого, що, як і попередньої ночі, зостається спати з молодою. У гуцулів так само пришивають вінок до шапки молодого, але роблять це в його хаті – Дотримуючи всіх тих самих обрядів, і не забувають також вплести головку чеснику, що охороняє проти чарів тощо. Під час цієї церемонії молодий сидить за столом у шапці. Явна річ, що тут маємо деформацію примітивного обряду, що у даному випадку немає жадної рації. Можливо, однак, що це просто помилка автора, який повідомляє про цей факт. Розділ п'ятий. Священний хліб – коровай. Церемонія ритуального мелення. Приготування короваю. Пісні та обряди. Оздоби, танці. А в той час, як молодий ходить по селі, іноді ще рано в неділю, а то ще навіть і кілька день перед тим, починають готувати коровай. Цей обряд являє уривок стародавнього релігійного культу, що заховався в ритуалі українського весілля в дуже виразному і непорушеному вигляді. Коровай – це священний хліб, що має дуже велике ритуальне значення і що без жадного сумніву фігурував колись як жертве на річ. Щодо етимології самого слова, то одні, Ящуржинський, гадають, що воно походить від московського слова «країть», по-українському «краяти», а інші, Сумцов, вважають, що воно походить від санскритського корня «кр» – «чинити». Санскритське слово «упакаріка» означає рід пирога, а литовське слово «карайшіс» – хліб чи також пиріг. В усіх релігійних культах жертва хлібом замінила собою жертву худобою, тому дуже часто – надають хлібові форми ріжних тварин, що їх колись мали звичай колоти як жертву, а саме бика, барана, козла, свині тощо. Беручи на увагу, що український коровай так само має форму ріжних тварин, або частіше ще ріжних частин їх тіла, як от голова, роги тощо, Назва цього хліба, який замінив собою жертвене м'ясо, мусить мати етимологічний зв'язок з санскритським словом «кравя» – «м'ясо», старослав'янським «крава», латинським «кароніс», московським та українським «корова», польським «крова», так само, як і слав'янським словом «корові» польським «крев» і так далі «кров». У всякому разі, не може бути найменшого сумніву щодо значення цього хліба як жертви, а також і щодо його зв'язку з культом сонця, як це читач зараз побачить. На Україні коровай годиться робити виключно тільки молодицям, що на той час живуть зі своїми чоловіками – так що до участі в цьому обряді не можуть бути допущені не тільки вдови, але й ті молодиці, що їх чоловіки на той час відсутні, наприклад, на військовій службі тощо. Іноді навіть виключають жінок, що вдруге вийшли заміж. Цих коровайниць, що їх число мусить бути непарне, чи не сім, Спеціально запрошує мати молодої. Або іноді запрошують їх через посередництво якої-небудь родички чи іншої жінки. Конче заміжньої. Її звуть тоді прохальницею.